Найкращий студент нашого курсу, фронтовик-орденоносець Микола Сміян став жертвою наклепницьких виступів студента-сироти, виключений з партії і з інституту. Тепер деканат Гарячков шукає заміни Сміянові і всім викладачам, у яких сирота мав трійки, звелено запросити його до перездачі екзаменів і виставити п'ятірки щоб тим самим зробити сироту сталінським стипендіатом. Кому користь від цього? Невже пролетаріату потрібні не блискучі уми, а соцільні посередності? Після цих запитань поважний Іван Панасович згадав, що він не тільки кафедрою марксизму-ленінізму, а й секретар парткому, страшенно розлютився, став стукати своїм протезом по підлозі, кричав, що у нас на факультеті щось таке бродить і бродить, грузився викорчувати всі залишки вейсманізму, організму, а також тлітворний вплив безрідного космополітизму. Космополітів у нас не знайшли, хоч як старалися, бо всі ми селянські діти – а в українських селах, відомо ж гаразд, космополітизму ніколи не було, і навіть наші горобці, щоб їх не запідозрили в чомусь лихому, не летять до Африки, а зимують під нашими солом'яними стріхами. Як у відомій пісні «Не нужен мне берег турецкий, і Африка мне не нужна». Та коли весь радянський народ у єдиному пориві гнівно плямує антипатріотів безбаченків, Найпередовіші представники студентства не могли стояти осторонь. Ось чому швиденько возведений на фальшивий п'єдестал відмінника жалюгідний наклепник сирота не вирішив погріти руки ще й на космополітах і мерщийно нашкрябав, не інакше, як поставивши півлітри якомусь студентові філологу з університету за допомогу курсову роботу на тему. Вплив радянської сільсько-господарської лексики на французьку мову. Хто-небудь чув про таке? Його питали, чому саме на французьку? І звідки він може знати французьку взагалі, коли тепер усі вчать англійську? Ну, там у школі ще трохи лишилося німецької. Сирота заявив, що німецька – це мова фашистів-окупантів, англійська – знаряддя світового імперіалізму, а от французька – це мова Великої Французької Революції. Тому він і вивчає саме її. І тепер, коли космополіти всіх мастей голосують про всілякі наші запозичення в мові, в літературі, культурі, техніці, він своєю курсовою доводить, що запозичуємо не ми, а в нас. А впливають не на нас, а ми впливаємо. І ось приклад. Французька мова, яка налічує вже і не одне тисячоліття і славиться своїми невичерпними багатствами, після перемоги колгоспного ладу у першій країні соціалізму запозичила в нас такі слова, як «кнут», «погром» і «колхоз». І вони вживаються без перекладу поряд словами "совет", «большовік», «ікра», «водка». Звичайно ж, ми підняли сиротву на глузи. факультетські факультетській газети газеті «Будяк», заснованій вами, шановний колего, вміщено дошкульний фейлетон на цього так званого дослідника і намальовану відповідну карикатуру. Однак наслідки виявилися несподіваними і непередбачуваними. «Будяк» негайно закрили. Авторів фейлетону і карикатури виключили з інституту за те, що вони злегалися з запеклими ворогами радянського народу, космополітами. А так звану наукову роботу у сироти послали на всесоюзний конкурс студентських наукових робіт. І там її відзначено дипломом самого міністра вищої освіти Кафтанова. От тепер відомі вам люди ламають голову, над тим, яка ж користь пролетаріатові от того, що наші слова «кнут» і колухоз живцем увійшли у французьку мову. Питати тут нікого, тому ми і наважилися запитати у вас, шановний колегу, може ви знаєте і вдовольнити нашу нездорову цікавість? Шепелява відчайдушно намагалася іронізувати, хоч крізь рядки листа виразно проступали сльози відчої.